Evanghelia după Marcu, capitolul 5 Au ajuns pe celălalt țări țăr, al în ținutul Galarienilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, străpânit de un duh necurat. Omul acesta așa avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lan.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 Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești." Căci Iisus îi zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta." Care ți este numele?" l-a întrebat Iisus. Numele meu este legiune," a răspuns el, pentru că suntem mulți." Și-l ruga tăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela.